Частина 15. Останній курс ми закінчили в тому ж порядку. Ервін, Белла і я зайняли три перші місця серед випускників юридичного факультету. Настала пора ужинків. Усі запрошували мене на роботу. Засипали пропозиціями, манили й вабили. Скрізь, куди я заходив, переді мною, здавалося, розгортали прапор із написом. Просимо до нас, берете. Але я чекав, щоб мені просигналили зеленим прапорцем. Я відмовився від посад, які давали змогу зробити кар'єру. Відхилив пропозицію стати помічником судді. Не схотів піти на державну службу в департамент юстиції. Я шукав собі місце з високою плетнею, щоб викинути з нашого словника прокляте слово «скрута». Хоч я закінчив третім, у мене була одна неоціненна перевага, що ставила мене поза всякою конкуренцією. З перших десяти випускників я був єдиний не єврей. Кожен, хто твердить, що у нас немає упередження проти євреїв, сам сповнений ним. Я знаю десятки фірм, що ладні цілувати п'яти найостаннішому з випускників, або тільки він був «ВАСП». Візьміть, наприклад, мене. Переді мною відчинялися всі двері. Гарварда, першої збірної юридичного вісника. Десятки людей навперейми намагалися занотувати в своїх записниках мою адресу і номер телефону. Я почував себе пестунчиком і щиро тішився своїм успіхом. Особливу інтригуючу пропозицію зробила мені фірма в Лос-Анджелесі. Її представник, містер Н, не хочу називати прізвище, бо ще е, позве до суду, говорив мені, а цього самого, хлопча у нас донесхочу, коли забажаєш і вдень, і вночі. Можна навіть у себе в кабінеті. Ми не збиралися переїздити до Каліфорнії, але мені було цікаво знати, чим мене зваблює містер Н. Ми з Дженні висловлювали найфантастичніші припущення, проте, можливо, в Лос-Анджелесі фантастика вже була реальністю. Зрештою, я відкараскався від містера Н, сказавши йому, що не потребую цього самого. Він був страшенно засмучений. Ми вирішили залишитися на Атлантичному узбережжі. У нас було на вибір десятків зо два чудових пропозицій з Бостона, Нью-Йорка, Вашингтона. Дженні один час схилялася до того, щоб оселитися у столиці. «Ти міг би влаштуватися на роботу в Білому домі, Олі? Але мене більше вабив Нью-Йорк!» Обміркувавши все і зваживши, я з благословення дружини прийняв пропозицію Джонаса і Марша дуже солідної адвокатської контори. Марш був колись навіть генеральним прокурором, яка спеціалізується на справах, пов'язаних з порушенням громадянських прав. «Ти можеш водночас робити добре діло і заробляти добрі гроші», – казала Дженні. Вони прийняли мене дуже ласкаво. Старий Джонас спеціально приїхав до Бостона, запросив нас на обід, на обід у П'єрфор і наступного дня прислав Дженні квіти. Цілий тиждень по тому Дженні мугикала пісеньку з приспівом «Джонас, марш і берет». Я порадив їй не поспішати, вона ж послала мене к бісу, адже у голові у мене, мовляв, та сама пісенька. Ну що ж, вона таки вгадала. Дозвольте мені відзначити, що Джонас і Марш платили Оліві Берету четвертому 11 тисяч 800 доларів. Такої високої платні не спромігся одержати жоден із моїх однокурсників. Отже, як бачите, я був третім, тільки за успішністю.